Розділ 46. Вони підтягнули стільці ближче до скляного столика та скупчилися біля екрану, щоб розібрати написане. Майкл Маккен був підписаний на дві сторінки з оголошеннями про суїцид. В обох випадках він підписувався іменем Майк. Він писав нудно та вимучено, неначе наче неначе наче його виснажила ноша на плечах. Він писав граматично правильно та завчено. Ричарові подумалось, що це неприродно, наче хтось наказав йому робити так, коли він звертається до загалу. Наче він виголошував промову перед широкою аудиторією. Для такого випадку потрібно одягати краватку та сорочку. Перша сторінка була наповнена оголошеннями для підбору компаньона. Майкл шукав собі співчутливого співрозмовника. Не те, щоб йому потрібна була допомога. Не завжди. Більшою мірою він робив це, бо знав, що сам комусь може допомогти. Принаймні в більшості випадків. Багато місяців він обмінювався невеликими повідомленнями з двома кандидатами, а тоді якимось чином переключився на третього, який писав під логіном «Вихід». Вони почали переписуватися досить часто. Водночас друга сторінка була заповнена повідомлення про те, як саме скоїти самогубства, проте іноді учасники відхилялися від цієї теми на користь інших. Майкл також туди дописував час від часу, пишучи досить виважено, без жодної злості чи поспіху. Він захищав своє право спіймати свій автобус. Його помітили в розмові про те, як слід приймати пентобарбітал. Він дуже хотів отримати підказки до дій. Писали, що в промисловому вигляді цей препарат має гіркий смак. Найкраще його приймати з соком або запити віскі, яке ще й збільшувало його ефективність. У будь-якому разі не завадило б прийняти протиблювотний засіб, наприклад, таблетки від морської хвороби. Нікому б не захотілося виблювати прийняту отруту та залишитися з меншою дозою, ніж потрібно для летального кінця. Ніхто б не захотів прокинутися через 20 годин та починати все спочатку. Майкл також написав коментар у розмові про надійність постачальників Пентобарбіталу. Його обманювали вже більше, ніж двічі. Цей ринок був темним лісом. Усе, що шахраю було потрібно, це гарний вебсайт. Ніхто не знав, напевне, ким він був. Один хлопець із Тайланду мав би бути справжнім продавцем. А тоді хтось написав, що отримав доставку від МС, усе було таким, як і обіцяли, справжній препарат, який мав правильний смак. Ще один дописувач підтримав цей запис. Він написав, що у МС працювали хороші люди. Справжня вигода. Майкл перепитав «МС». Перший хлопець повернувся до розмови і пояснив «Материн спочинок». Тоді через сторінку для пошуку партнерів Майкл написав користувачу під логіном «Вихід», що він перевірив веб-сайт «Материного спочинку» і порадив виходу також його відвідати, бо він вважав, що там знайдеться багато чого для обговорення. Особливо на п'ятому рівні. Більше деталей не було. Ричар запитав, Що таке п'ятий рівень? Хлопець із палуальто відповів Подумайте про цибулю. Багато шарів. Все глибше і глибше. Сама мережа і купа вебсайтів у ній другим рівнем є зазвичай сторінка із реєстрацією. На четвертому рівні – перша сторінка з рекламою товарів. Тому п'ятий рівень, скоріше за все, це спеціальні товари. Вихід написав на досці оголошень, що п'ятий рівень видався йому досить цікавим. Але зробив він це вже через великий проміжок часу, тому розмова не пішла далі. Вона перейшла в обговорення Майклового реального переїзду до Клахоми. До помешкання виходу. Біля Талси. Його товаришу по самогубству слід було підготуватися. Ричард припустив, що розмову продовжили вже особисто. Він сказав. Ми можемо подивитися на сторінку материного спочинку. Хлопець відповів. Спочатку нам треба її знайти. Першого разу ви впоралися. У вас ще навіть шість секунд у запасі залишилось. «Я знав, де шукати. Цей пошук займе хвилини. І то, якщо нам пощастить. Скільки хвилин? Наскільки закладаємось?» «Двадцять», – відповів Парубок. Він водив на клавіатурі директиви, завантажував пошукові терміни та ключові слова. Він натиснув на клавішу «пуск», і в ричаровій голові почався відлік часу. Усі відштовхнулися на стільцях від скляного столика, розім'яли ноги, влаштувалися зручніше та приготувалися чекати. Вествуд сказав, «Ці 200 смертей можуть бути двома сотнями покупців Пентобарбіталу. Я не впевнений, як це слід розглядати. Я маю на увазі, з точки зору новин. Це скандал». Бо ж це легальний препарат у Вашингтоні та Орегоні. Це не одне і те ж, відповів юнак із Палоальто. Вам знадобились би рецепти, виписані двома лікарями. Ви мусили би бути столітнім дідусем зі смертельною хворобою. Ці хлопці не підійшли би і більшість із них це страшенно розлютило б. Тоді це вже стає проблемою для обговорень певних етичних питань. Чи повинні ми поважати вибір людини, простий та зрозумілий, чи нам слід вчиняти суд над людиною через її причини для такого вчинку? Не через її причини, заперечила Ченк. Це занадто нав'язливо. Але я вважаю, що нам потрібно судити скоєний нею злочин. Є велика різниця між короткочасною панікою та довготривалою потребою. Можливо. Сам учинок і доводить причини. Якщо ти залишаєшся там попри все, воно просто мусить щось для тебе означати. Тоді, можливо, ця теперішня система є непоганою. У якомусь сенсі. Випадково. У ній є багато перешкод. Але вони мають із цього вигоду. Ричард запитав. А яку вигоду отримує тоді материн спочинок? 200 посилок із пентобар-біталом по 900 доларів за штуку – це значно менше, ніж 200 тисяч, які набіжать за все існування проєкту, скоріше за все. Не беручи в рахунок гуртові ціни та вартість переселки. Це хобі. І ви не можете виплатити таким типам, як Мерченко, їхні гроші для хобі. Там відбувається щось інше. Я це знаю тому що. Він замовк. Ченг запитала: "Що саме тому що? Ми думаємо, що цього типа там убили. Якого типа? На самому початку. Канавокопачем. Ківара. Так, Ківара. Навіщо когось убивати через хобі? Мусить бути щось іще." П'ятий рівень може бути присвячений якимось особливим товарам. Це може вартувати більшого. Ричард поглянув на екран. Пошук досі тривав. Сім хвилин уже минуло. Він сказав. Я намагаюся уявити, що там могло бути такого особливого. Такого, щоб вартувало грошей Мерченка. Хлопець із Альто сказав. Я співчуваю їм усім. Ричард відповів. Я також. Я розумію сенс припиняти спалювання будинків за допомогою грилів. Проте стосовно всього іншого, ми повинні їм дозволити робити те, що вони вважають за потрібне. Вони ж нікого не просили народити їх на цей світ. Це наче повернення придбаного светра назад до магазину. Ченг зауважила. За винятком того, що це не буде ні просто, ні важко, що якоюсь мірою зобов'язує нас поставити певну межу. І з цим усі згодні. Вествуд відповів. Це саме те, чого я боявся. Це вже переходить до дискусії про етичні проблеми. Я міг би написати це у своєму офісі. Маючи цілий місяць у запасі. Не має жодного сенсу витрачати гроші на подорожі. Мені за це можуть надерти зад. Минуло 12 хвилин. Вони взяли собі напої, які їм не зовсім подали, а які вони самі забрали з кухні. Кухня виглядала в стилі ретро. Такі місця Ричард слабо пригадував зі свого далекого дитинства. Родини розкидані по десятках різних місць у цілому світі. За вікном у всіх різна погода, проте шає вкає на кухні у всіх однакові. Деякі матері починають свій ранок із того, що взірцево відмивують кухонні меблі дезінфікуючими засобами, проте ричерова матір була француженкою і вірила у набутий імунітет. Що, власне, таки спрацьовувало. Хоча одного разу його брат таки захворів. Але причиною тому – Наймовірніше, став ресторан. Він тоді саме починав зустрічатися. Ченг запитала. «З тобою все гаразд?» Він відповів. «Усе нормально. Минуло 18 хвилин. Вони повернулися до кімнати, і годинник у його голові продовжив свій хід. 19 хвилин. Хлопець із Палуальто сказав. Ми не погодили ставку для закладу. Ричард запитав. А першого разу ми про що домовлялися? А ми і не домовлялися. Минуло 20 хвилин. Ричард сказав. Ми не хочемо зловживати вашою гостинністю. Хлопець відповів йому. Програма от-от закінчить роботу. Я кращий хакер, ніж вони. Скільки тривав ваш найдовший пошук? 19 годин. Що ви знайшли? Розклад Дня Президента на сайті для вбивць. Сполучених Штатів. Його самого. І розклад був дійсним на той момент, коли я починав пошуки. Ви його комусь повідомили? У цьому полягала дилема. Я не надаю безкоштовних послуг громадянам. Власне, більше там ніякої інформації не було. Той сайт, який мені вдалося знайти лише за 19 годин, мав стільки дзеркал та обманок, що сервери могли з таким самим успіхом знаходитися на Венері чи Марсі. Але секретні служби не сприйняли би таку інформацію за правдиву. Вони б перекопирсали всі мої речі, їх би оглянути їхні люди. А ще б вони приблизно з рік за мною наглядали, проводячи зі мною бесіди та консультації. Тож ні, я про це нікого не повідомив. І нічого не сталося. Слава Богу! 27 хвилин. Пошук досі тривав. А тоді він припинився. Екран монітора змінився списком посилань.